Продавайте побічні продукти Коли ви створюєте якийсь продукт, завжди з'являється ще й побічний продукт Ви не можете створювати лише щось одне Будь-яка діяльність породжує побічний продукт Люди, які мають хис до бізнесу, завжди помічають ці побічні продукти І бачать пов'язані з ними нові можливості Деревообробні підприємства продають те, що зазвичай вважається відходами Тирсу, тріски, обрізки деревини І отримують з цього пристойний прибуток ці побічні продукти використовуються у виробництві матеріалу для розпалювання камінів, цементу, кригостійких речовин, мульчі, ДСП, палива та ще багато чого. Але ваш бізнес, припустімо, далекий від промислового виробництва. Тому вам може бути не так легко виявити побічні продукти своєї праці. Люди в деревообробному цеху бачать свої відходи і не можуть не помічати тирси. А ви свою тирсу не бачите. Можливо, ви навіть не замислювалися про те, що виробляєте якісь побічні продукти. Та це свідчить лише про вашу короткозорість. Наша остання книжка «Getting – «Побічний продукт». Так склалося, що ми написали її, навіть не підозрюючи про це. Досвід, набутий у процесі розвитку компанії та розробки програмного забезпечення, був побічним продуктом нашої діяльності. Спершу ми ділилися з знаннями через блоги в інтернеті. Потім провели низку семінарів. Потім – оформили інформацію у вигляді PDF-файлу, а тоді вже з'явилося паперове дання книжки. Цей побічний продукт приніс 77 Signals понад мільйон доларів прямого прибутку і, ймовірно, ще стільки ж, як опосередковані надходження. Книжка, яку ви тримаєте у руках, також є побічним продуктом. Рокгурт «Вілко» знайшов цінний публічний продукт у студійному записі «Чарового альбому». Група зафільмувала цей процес і випустила документальний фільм, «Я намагаюся розбити твоє серце». Фільм запропонував нецензурований і захопливий погляд на творчий процес і протистояння особистостей у середині гурту. Гурт не лише заробив гроші на цьому фільмі, а ще й використав його як сходинку для виходу на ширшу аудиторію. Генрі Форд зрозумів вигоду побічного продукту, коли почав виробляти брикети деревного вугілля з деревних відходів, що залишилися після виробництва знаменитої моделі «Т». Він побудував деревновугільний завод. Так народилася корпорація Ford Чаркоел. Згодом була перейменована на Кінсфорд Чарткол. Дотепер Кінсфорд залишається провідним виробником деревного вугілля в Америці. Виробники програмного забезпечення зазвичай не мають намірів писати книжки. Музичні гурти зазвичай не мають намірів фільмувати процес запису альбому. Виробники авто зазвичай не мають намірів продавати вугілля. Мабуть, є щось таке у вашому бізнесі, про що ви навіть не замислювалися, але ви можете його знайти і успішно продавати.